La noia dels meus somnis. Ja és hora d'iniciar el programa. per animar-me, però sóc un cas perdut. Jeremy, tu, tu creus, creus que, que ens vindríem a món real? Vull dir, també com ara. Esclar, per què ho dius? Doncs, doncs perquè no sé si m'agradaria que el meu millor amic fos un cas perdut. M'entens? Ah? Ah, molt graciosa. Au, espavila, Jeremy. Tornaràs a fer tard classe. Ostres, sí que és tard ja. Vinc de seguida. En fi, cas perdut o no, vull provar una altra cosa. D'acord, ja m'ho conec, això. Adéu. Aquesta cosa de la teva família pesa una tona. No és cap cosa. Fa segles que pertany a la meva família. Oh! oh. Quan el penses destapar aquest trasto? Al final de l'exposició. Serà el punt culminant, la traca final i el que em donarà un excel·lent, espero. Una cosa com aquesta no li trobaries a casa meva. D'entrada aquest deixances no fa joc amb les cortines del menjador. Sentràs tu cosa de xonses? El que m'agrada més de tu és la teva riquesa de vocabulari. Hmm. No sé com ho veus tu, Tamilla, però jo m'ensumo una gran exclusiva. I tant! Molt bé, gravant, parla. Alumnes del Col·legi Càdic, hola! Som l'Emili i la Tamilla de 6è B per les notícies de l'escola. Potser no ho sabeu, però deamagat vostres tramen coses molt estranyes i això, amics meus, és una d’aquestes coses. En la nostra lluita constant per portar-vos sempre les últimes notícies, ara desbaarem davant vostres que s'amaga sota d'aquest llençol. Tamilla, perdona, però em pots explicar per què em filmes els peus? Ei, tamilla! Perdona, és que em fa una mica de por! No si vallies hora d'anar classe? No sé si ho saps, Jeremy, però la gent sol dormir a les nits. He provat un nou programa per materialitzar la Elita. Amb aquest m'hi ha costat molt, gairebé ho aconsegueixo de debò. I què li diràs a la l'Elita el dia que ho aconsegueixis, si tu no saps què dir-los a les noies? Amb l'Elita no és el mateix. Tens raó, no és el mateix. Bon dia a tothom! Abans de començar la primera classe del matí voldria presentar una nova alumna. Passa, Atàlia. Segur que els teus companys tenen ganes de conèixer't. Molt bé, ara és la teva. imagina que tens l'Elite al davant en carn i ossos. Què li diries? Ah! No pot ser! Ah, ah. Pip, s'ha acabat el temps. T'hauràs d'apuntar un curset de lliga. Ostres, tu, si és! No m'ho puc creure! Tens raó, és clava d'ella. Però si realment fos la l'Elita ens hauria de reconèixer, no trobes? No necessàriament. Pot haver perdut la memòria quan s'ha materialitzat. Parla-li, és l'única manera de saber-ho. Però, i si no és ella? Au, bes! Ei, deixeu-me! Observa què fa el mestre i aprena. Com va això, Ellie? No, no, vull dir... Tàlia, amb els meus amics comentàvem que la teva cara ens sona, que potser ja ens havíem vist. Aquesta tècnica de lligar ja està molt vista. Eh? Ei, qui t'ha dit que vull lligar? Només volia ser amable i donar-te conversa. Per, per cert, si et parlo del món virtual, dels crancs i de les llagastes, això et diu res a tu? Doncs... doncs sí. Em diu que el més que me'n vagi a un altre lloc. Ei, espera, no te'n vagis. D'on ets tu? Tens... tens família? No tinc ganes de parlar-ne. I doncs? No és ella. Només ho diu perquè el moc que li han clavat ha sigut dels que fan època. Observa el mestre i aprèn eh? En tot cas, si aquesta és l Elita, ho dissimula molt bé. Ei, calla, un moment. Su Suposem que és ella. Si s'ha materialitzat, llavors no pot ser a Lyoko. Ho hauràs de comprovar més tard. Tenim una cita amb la senyora Mayer. Desitgeu més sort amb la meva exposició. Eh? Gràcies pel suport moral. Tenim una equació molt simple amb dues variables. He d'anar a comprovar si I és, que es que és el Yoko. Ja no em puc esperar més. D'acord, t'acompanyo. Teniu la uh, Senyora Meyer, uh, perdoni. Sí, què passa? Perdoni, però hauria d'anar a la infermeria. No em trobo bé. Estic molt... Uh, molt marejat. Sí, és esclar, Jeremy, vés. Uh, jo l'acompanyo. És per de cas. Ja gairebé estem. En Jim ens descobrirà si no t'afanyes. Ailita, que em reps? Sóc en Jeremy, Elita. Si no respon, potser és que està atrapada en algun lloc, en una tempesta o perduda la neu i no et pot rebre. I si resulta que els càlculs estaven bé i el programa ha funcionat? Crec que hauries de dormir més a les nits. Hot! Ah, és ella! Jeremy, no hi toques. De debò, segur ho he aconseguit! La tal és l'Elita! És evident que només es tracta d'una breu introducció a la cultura del meu país. Per explicar-ho més detall, em caldrien hores. I no crec que em vulgueu aguantar tanta estona, oi que no? Per acabar, us vull ensenyar una cosa que pertany a la meva família des de fa segles. És un símbol vivent del Japó i és un... un... un llençol? El Ei, hey, tu! Què hi fas, aquí? I on vas, vestit així?? Eh? Ei! Es pot saber què et passes? has perdut el cap? Potser se l'han dut una alumna. I també ha cremat els andolls? No. mireu si és cosa' del Xana, no compteu amb la eita. No la trobem en lloc, aoko o no la trobem a l'Ioco, perquè no hi és, a l'Ioco! Mm? Mm? Mm? Mm? Perdoneu, però no em crec que aquesta noia sigui l'Elita. Doncs jo sé d'algú que es mor de ganes de creure-s'ho. Sisplau, mm? pareu atenció un moment. Algú ha atacat els vostres companys, i també en Jim, una persona que tots aprecieu i respecteu. Tampoc cal que ens passem, eh? I els ha atacat algú que... En fi, algú que portava una armadura, una armadura de samurai. I qui ho hagi fet conigugua lliure? Mm. Qualsevol informació que pugueu proporcionar a la policia el serà de gran ajuda. Ja no podem esperar més. Hem d'anar a Ioko trobar la Elita i desactivar la torre. Quan sos ficarà el cap colla de tusssuts que si el xana controla el samurai, és perquè vol la Tallia. I és el més lògic, no? perquè la tàlia és l Elita. Mm. Renoi, quines males posses que gasten! Perdoni, senyoreta, eh? m'han dit que l'armadura era seva. Ailita! Mm. Eh? Hey, Escolta, el han ha enviat un nou virus. Mm. Ha aconseguit apoderar-se d'una armadura de samurai. Ets la seva enemiga declarada, va per tu. No t'entretinguis més, t'has d'amagar immediatament. Com a mètode per lligar és molt més original que el que abans ha provat el teu amic. Ailita, escolta'm, plau. Estic convençut que la materialització t'ha provocat amnèsia. El xoc t'ha fet perdre la memòria. Has de confiar en mi. Has de confiar en mi. Tu no em toquis. No confio en la gent que està com una cabra. Eh? Ah! Ah! No, Xanat, no la tocaràs. No et deixaré. Em ¡Vamos a la presa! Sigui com sigui, no pots pas negar que l'armadura és teva. Sí, bé, no, dels meus pares. I no tens ni idea de qui la pot haver robat? Pascolta aquí no li servem de res a la llumia. hauríem de dir-li a en Jeremí que ens trobem a la fàbrica. Em surt el contestador, Anna. Ostres, quin lloc més estrany. Vine amb mi. on vivies tu. No et refresca la memòria, això? I aquest, aquest xana de qui parles també viu al... al mateix món? Sí, Em té tot el control. Si és tan perillós, per què no destrueixes, Lioko? Perquè tu també en formes... Bé, en formaves part d'aquest món. Estàs com un llum. Oh, oh. Tot això que dius és de bojos. Oh, oh. Saps què penso jo? Que si tot això és tan perillós, val més que ho destrueixis per sempre. Oh dius... Ho dius de debò? Mm -hmm. Jeremy, no! Però, tio, que t'has tornat boig? I si l'Elit encara és al lloc o què? No, no hi és. És aquí. Mireu-la, és aquí, davant vostre. Mira, és ja sé que fa mesos que somies veure l'Elit al món real. Però toca de peus a terra. No em pots estar segur. Què passaria si t'equivoquessis? De debò que ets capaç de córrer el risc de destruir l elita per destruir el Shanna? Hem d'estar segurs que no hi és. Ens has de deixar anar a Alioko per comprovar-ho. I si la elita no hi és, qui la desactivarà, la torre? És un risc que hem de córrer. Eh? apareixo la. Escanejo un urri. Escanejo l'olot. Virtualització. sol procés d'esescaneig per trobar la torre que ha activat el Xana. Ho has d'entendre, Tàlia. Si no ets l elita, hem de comprovar. Tàlia? Ai senyor, troba algú per aquí serà més difícil que trobar una idea al cap d'en Jim. la Elita. sí, on? En una amenna de visió. La Elita. Jeremy, sents. Sí, Llummi, t'han deixat anar ja. Sí l'interrogatori ja ha acabat, però acabo de veure latàlia. Semblava que tingués molta pressa per anar a veure el director. Déu meu, no! No ens doncs tenim un problema li ensenyar la fàbrica. Que li és què? Adeu, explicaré tota la policia, vinc de seguida. Ah. Oh. Oh. Eh? Ah. he localitzat la torre que ha activat el Xana. És a 30 graus nord, a la a la zona del bosc. Sense la elita això no ens servirà de gran cosa. Mira-lo, la bola de foc. És el que he vist a la visió. L Elita és a dins. Xerémix, ah! ah! uh. Aquesta bola és el que impedeix la comunicació amb la Elita. És un guardià, el mateix monstre que va empresonar la Yumi. Sí, i l'Elita la va salvar convençent lo que s'havia equivocat de presoner. Sí, però ara la presonera és ella. No hi haurà més remei que fer servir la força bruta. Que hi ha algú? Sé sí que ets aquí. No t'apaguis! Mm. Fletxa l'asa! Jeremy, no l'afecta res! Aquesta cosa és imensible! No! El Xana deu haver... deu haver creat un programa! Sí! Segur és un programa! I si és un programa, llavors hauria de poder... Es pot saber què remugues? Tens alguna idea? Pot Però no ho, ser. Ser. ho sabré pots fins d'aquí dos minuts! Pots. Tranquil, no hi ha pressa! No tenim res més a fer! Ja vénen? Que burro que sóc! Mira que explicar-li tot algú que no connecta res! Així el samurai no perseguia la Tàlia, sinó a nosaltres! Yumi! un clon de la eita? Mira amb franquesa no m'acaba de convèncer Paciència, company. Un bon esquer? An, ets un geni. Port una eita a la torre de pressa s'ha deu tornar als seus punts de vida. M'heu pogut trobar. Què ha passat amb el guardià? Vos dir aquella bola de foc panxarruda? Ja no et molestarà més. Anem per feina ser Destinació, d'estiració al bosc. Ja hi som. Us heu d'afanyar, no localitzo la llum i no m'estranyaria que tingués problemes amb el samurell. Se'ns acaba el temps, cap allà, nois. I aquests aquí, tens alguna bona notícia? Sí, sí una, una, pila. una pila. La Tàlia ha vist com introduir el codi d'accés al laboratori. I el director i la policia hi estan entrant. Ah, i teniu monstres al voltant. Dos blocs. Teneu en compte amb els si no voleu que s'acabi la partida. Blocs! Que bé! Els meus monstres preferits! Fletxa l'asa! Això! A dins d'aquest ordinador d'aquí hi viu un tal Shanna. Es veu que és molt dolent i no em preguntin com, però vol destruir el planeta. Jeremy, em sembla que ens deus una explicació. Tot. Protegeix la elita. I un quedardré aquí tot sol per cobrir-vos. Peret per salta tampoc. <tots> Triangulació! Toca, princesa. Au, oh, va, anem. Em sap greu, senyor, però... Els meus amics estan en perill i no els puc abandonar No, no, qui ets? No ho podem fer això, deixi'm anar. Tant de ser eh? Ara! Us presento la Tàlia. Segur que els teus companys tenen ganes de conèixer-ho. He sentit que la Sisi deia que la Tàlia és òrfana, per això no devia voler parlar de la seva família. No ho entenc. Si t'hi fixes bé, és evident que els ulls no són iguals. El nas és diferent i els cabells també. No s'assemblen gens. És increïble que la confonguéssiu amb la Elita. Has dit confonguéssim? Sí, jo ho he sentit. Sí, nai, no, s'ha d'estar sec per confondre-les.